Bixente, horien gurekin, egunon? Egunon? Zeharka empresia era maite duzu, ikusten dugu, eh? Mendi, bilaldi, eskalada, mendiko, bisikleta... Hots, mendia da azure lan gunea, eta... Azteko... Jasun, berezia dela haiten dugu aurtengoa, baina azuretzat, nolakoa da? Berezia, bai eta ez... Elan hasi egitzen dut, normalki egiten... Bai egia, gero, Aztapenean izan dela, piskabata, bezginak entzobela zertara dileten ginen ikainbuka eran bereziki eta azkenean ustailan voilà. erraren egindu tainit lekuko egin, lekuko gazte egin bereziki azkenean atzu plantan ezagiditut emengo gazte erzuzen duen, ustibaje, amikuse, garazia, lekoer, siberuko ere eta hala Aktibitatea egune behi bat zuin eta eta bak. Lekuko gazteekin edo lekuko jendeekin ari zira gehien bat lanean, lekuan egoiten zira edo mugitzen zira? Albe zein bat lekuan egoiten iz, bak nekaldean. Aukten, hain iz, bak nekaldean itzen ditut ateraliak. Eta, guai,ago gilean, dira azken mementuko... Galdeak uh, ua aroaren arabera du jendeak he duen arabera eskaeraak koogen arabera ditzen dira, behinana. Oh, da Zine uh, uh, famita in uh, indibo dueen uh, aldia, ba eh, uh, gogilangira, be uh, nizt gauza handirik on, aldatu uh, funtsammenduan asteko gegin gehien geginaak uh, hemen egiten dituta uh, aeraliaaka uh, baneik kaldeana. Galdera berezirik bauzu? Berezirik bai, hende guztiak berezirik dira. Geri da diende gutiago ikusi nahi duela sekatzen dituela leku lasaiak eta hartako ogideak hartzen dituzte. Behar bada joiteko nun besteak ez diren joiten. Eta atxemaiten dira gune horiak, badira oraindik leku batzuk hemen. Bai, bai, bai, bai. I need va. Vadira I need. Bai. Ba mendia chashoya hor dugu, ara batzu gida txutezoter, esthasunes eta girabatekin hor ara be konfianza bada. Ola egin egin da, mendia ateraldi bat prestatzerakoan zen olako zapatekin atera, gira hemen gaini biltzeko. Gerozte gehi ikuste ara mendiko zapata apalekin, nahi na jan edo trailiko zapato hio modan be Orain edo berdira ala ere beti mendiko goiko zapata hoia gogora, edo sewala, ze Se, nolako gira Gutxi horra zapatetik hasiz galtzamorxak beroki bat ez. Zapeen aleiktiknin eh, pentsatzen dut eh, bon, zera azken memenan deliberatzen gutsa gaitugu gure usaaiak. ikusten ditut, haini zapeta, mendiko zapetagorak erosten eta goizian berian abiatu abiatzeana ezartzen? Gori, enetzat, peito handi bat da, haintzinetik ba, pixka bat ezari behar delako zapetaren formatzeko eta abar, eta esan pulaiko gaiteko. Ba, enan gero, bai, ez orain iten dituzte zapeta apalak, untsa direnak ere, eh. enan, ara, enetzat, egunerdi bat, mendiko ibilaldi bat, egunerdikoa eta bost eguneko tre bat, behar bat da pixkat materiala ez da sobera, terrenoaren arabera ez berdina izanen, ikusi konduan nartu behar da ere, zer den elburua, nola izan den terrenua, eta baxo. Bena mengoi bilaldi txipiantzat, ola, ola lasai ateratzen argira, noteran zapata simple batzuk, edo ez gira joanen txangletekin erraiteko, edo izangoak airan ditugun oski hoiekin ikusten behitira, gune turistikoetan, altzartan bezala, edo beroki bat aukaita ere zakoan inportanta da, ura. Gomendioetan iganezake, udan izan Minimoa dela zakutipi bat, pinta bat ur beden pertsonaka hori xorda, gero babesteko iguzkitik jema, chapela uh, zomitaliz, eta sustut, sustut hori uh, adine tipi erdo adineko er uh, zartzeko ikusten dituta hain gazte aur uh, deuzik gabe, babesteko ikabe. Hala. Eta mendia delako, bistan dena haizia inkontrako uh, Zerbait, batzutan alatzen baita denbora eta zaku zola ez baitu leku ondirik argzen, eta ez baita pizua. Hori egomentatzen dut, hori argzea. Bukatzeko zapetekin. Bukatzeko zapetekin eta etxeak gukaita eta pixkat krampoinan batzuk egin azpian. Lehun lehunak baldin badira egia fitelikak hoja izaiten aldera. Berotasuna aipatzen behitu gure, tenoren aldetik, äh, ara hemen ibilialdi kipiak äh, baitira. Hora, horren batekoak beste, bon, bazkal orstean ere, askin ateratzen aldi gira, zer da, goizian goiz ateratza freskuran, edo atxaldean ere, ara egon duzun bezala, kasketa balen badugu eta kizoma, suaskin, bon, ere, guzkerdian egiten aldituko ere, ibilaldi batzuk, edo siberuan ahbaiako janan pasiatzen bagira, bon, autua bada, edo ez da, zer da egukiena. Arra postea galeran da, eh? <laughs> eh Betikoak, ero, dipentzen du zer eginaen duzun, eta ben, main, anapentsatzen dut, biztan da, goizu joan, eta freskoago, eta... O, obeki bizitzen dugula, gorputzako onartzen ditela gauzak. Baina berotzearekin gero atxale erditsu batez joitema gira oita amarraduz, alainan fitioak hituko gira, fitio izertuko, uro eskasean izanen gira fitio. Ez dukentzen joitena algirera, eh? baina ikuste uste berotasunaren aldetik hasteko atxale erditsu batez a, igun bero batean joitea, Eztabai ezpada holkatiako. Eta bria gengauza bat bat zuten eskualegian baki gu, usu atxale, erditsu atxale, buka eretan Eta, bon, makariko genaldetik ere, kaspumen behar da piskat. Hemen ere mendigune hauetan ebekabarak dira, izan da dina zaldi behar diak, zer egin behar da guru utzatzen ditugularik gure bideherdean dilerarik. Lasha igona, Zuegin, ze pasatzen den, eta han ikuste eker eusatiak dira pixka eta jendia ikusteari. Beraz, uh, bide erdian balima dira, uh, gehienetan ezpagira uh, sobera presatiak eta erasaile uh, uh, egonez, pasatzen egira arazorik gabe. Gero, egia, mui handiak egiten baitugu, haintzinean, eskuinta esker joitean eta eker uh, uh, eker, behar baga gehiago dira. <laughs> Beraz, nik ontsa hilatzen dut, eh, lasei goitea, ez direla bera basak ere. Naiz eta kasumean behar den ere, ez urbilei pasatzea eta ez giletik eta ume bat bat bat eta ola, kasumea itea, baina horrokozki niztu gomendatzen pehikatzea joitear ere. Ikusten dena, niztu kitan, familie eta horrikin galeak pehikatzen, baina bon. Hori ez dut gomentatzen, ha? Lashai utzi beh ditugu. Ha, ha. Alde, zailagoa dina Lashai usta gehtatzen dina eta jantzun ditugu eztru e, batzukzuk, ez dakit ikusi heizan duzun edo ez, baina da, txakujak, ara, ebe, ara, turista batzuk irikoak eta txakujak ezo bera atiak, eta ara, bai bai gusua da eta shoki gabe kasu egiten dugu, baina A beraak ikus duakon bat zutan erotzen dira. Bai, bon, hemen bizitzen baki gu uh, kahaleak batela mendian eta ba. Uxu lehkoko jendea, ez, ez bat duzakorra estekatia, estekatzeko soka ez du horun, eta hola. Baina uh, egia da, uh, usu mendian kutsatzen ditugu eta uh, pertsonalki Uxu uh, erraiten dira eta uh, lasaiki, baina harra. Uh, Bar dutera ezbentzakorra atxiki. Uh, ez beti beti, baina beden uh, kahalean ondoan diraik eta hain ditzek ez dakitera hori e, eta bon, zakur batek harri-tropat e, tro, edo, edo behiak iziazten alditela eta bon, gibelian diren ondorioak behen ikuste da ez dakiterako hori nahiz eta parnoak izanik eta bar ediko bizia eta hemen eskolegian bortian bortian direna mendian diren den bizia eta bat eberdin Hori informazioa handi bat da, eta boliki, bo, boliki, eh. espero, dindia gehiok kasu dira. Beste pundo, autoa, autoarekin kurritza, bebei, kurritzen gira, eta mendi elkaldi bat eiterakoan ere usue, saiatzen du, autoa albezain urbila aparkatzak gailurretik ez dakit, hemen Euskaseko uh, lepoan badugat biaz uh, San Grigori aparkaleko me bat, mesura eskini batzuk hautoz joanen dira San Grigoriko kapeerara arte edo ara nolain behar da autoarekin edo aparkatzeko ere aparkalekoak betagoa dira bidebazterren ez ari behar da badira lege edo bom Haraude edo alden bezala egiten da edo ikusten bat bete dela joan behar da bestegune baten txeka Hori e, e, e, da, pentsatzen dut mehentuaten murian dira zentzuzko gauzak imeag dira Ikusten bada aparkaleko bat bete eta bide hertsi bat ondoan eta zure otu hartzak badu eh, urguno joan entzira aparkatzerat eh, Inberbali da egun berregun irun metru iago behar, pentsatzen dut funtsezko dira eta orten ikusi dugu ainizgunetan justuki bide hertsi eta Diendiaren metatzearen ondorio bat izan da, hala, berkesatzeak eta dena eta gizki bukatzen da. Eta behar dut horra egitzen bada gune batzutan, ara gertatuko dira. Nik uste zentzu hona, edo dugu zentzu hona txiki eta hala, ez tra batu, pentsatu ez girela bakarrik munduan. Eta beste jende batzue bat hilera ere. Eta mehanebe, ara kabareak baitira, eta kabareak eta iratzea den guenetan ere lakastak badira ushu, ldi merita son, ere. Ez da utzugu ushuak ez dakit badirenaz eta ibiltzerakoan badirenaz ahriškoa gururuzatzeko ushu gitzeko. Bon. Zerri behar da olakoak gururuzatzema ditugu zabaitagitzen bada. da. Ushu edo elakastak e, ushu ez ditu e, gururuzatzeko, ez entzitzen dugu etxia txartzian edo ibildaliain e, bukaeran zerbait badugu lalakoan, asenio genaldetik gianezake begi be, be, be, bat atsitzia, sohizia hartetan e, Galtsختیetan edo hola, Meginetan arere lakastak senditzen ditugu gorputzeana eta beraz atxe maiteen balimada e, la rutikentzia berehala eta bon reaksionatissamule manda gurutuba balimada, balimada do antu horueda e, mediku edo farmacia UTIa baina lasai egon e, tabetira editasuna japatzena lakasta bat balimadugu geinean e. eta gero zugen alditik e, janezake e, besteak bezala usten ditugu bakiana Lurra joetzen dugu Bizpaira lista zugea berari joitenda. Azazu uzen badugu bakean berakutziko bituaken. Hai bukatuko dugu hortasun neurgiekin, ara eh? naiz eta unxa ekipatiak zapata ona ko beti gertatzen alda istripu bat edo beste Zer egin behar da ah, Iztripua horri gertatzen aldena bon, Bakarrik baldin bat zira be, alden bezala Orkatira gobi urtu baldin baduzu Dikusten batean entxatu behar da Bakarrik zerbait uh, sartzia edo gola Baina uh, ez badatela biderik beraz sokorriak deitu uh, Xare telefonatzen alba da Obe Baina uh, badazen baki bat normalki uh, pasatzen dena piskatu gune gehienetan, da eunta amabi, bat-bat bi eta gero jakin uh, behar da ere susen nuntziran, sokohiak galiten dutena uh, lehen gauza, kasik da nun, nun giren uh, susen, susen kiko Hora, hori gauza eta gero uh, sokohiak heldu direraik, nik ometatzen dut uh, leku ageri batetan alba da ezartzea eta badirak olako Ola, ko postura kartzeko, eta Y bat egitea Gorputz osoarekin, ola. Arazo batzu izan dira, nu baden jendean hitz, adibidez lagun, mondar haine da, ola. Hain izdende, hain hitzak helikopteroa goxen eta helikoptera aitzulika eta ezin jakin nunden kolpatua. Baina bada, ala, gestu internazional batzu, ola, Y bat edo Y bat Gorputzarekin besoak zabalduz. Ergan nahi du, beso korriak usten bat zituzte, nahi du, arazo zirela kolpatzea. Be, bixente horienak mi esker, xertasun xe guzio horiak emanik. Zure ofizioa da, beraz dudan balen bada edo beste ubekena profesional bat deitzan mendian xertasun guzian ibiltzeko mi ba, esker. Bai, me emile esker, zert, eta, ara, placerikina. Nahi dienak eskolaria ubekizagutu, deide zala goztiana.